8. Я повернувся додому десь біля другої години ночі. Годинник у Жука не працював, звичайно, але я досить непогано це визначив з положення зірок і місяця. Я був роздратований, стомлений, з нервами розтягнутими так само туго, як гітарні струни. Варіант поспати був мало можливим. Тому я вирішив поалхімічити, щоб трошки від всього відволіктися. Я часто задумувався про якесь суворе і соціально прийнятне хобі, на яке я міг розраховувати в скрутні часи. Знаєте, грати на скрипці, чи то був альт, як Шерлок Холмс, або, можливо, згаювати час біля органа, як діснеївська версія капітана Немо. Але я цього не роблю. Я такий собі магічний еквівалент класичного комп'ютерного задрота. Я займаюся магією в тій чи іншій формі майже увесь час. І, можливо, в майбутньому у мене буде щось схоже на звичайне життя. Я живу в підвальній квартирі під великим об'ємним старим будинком, який був розділений на безліч різних квартир. Підвал і підвал під підвалом – мої. Що, типу, так непогано? Я єдиний орендар, який живе на двох поверхах, і сплачую оренду дешевшу, ніж всі люди з вікнами вище рівня землі. Будинок сповнений скрипу, зітхань і осілих дощок. А часи життя вносили свої історії в дерево і цехлу. Я чую всі ці звуки. Відчуваю характер місця навколо мене всю ніч. Це стара будівля, але вона співає в темряві і по-своєму химерно живе. Це тім. Містер чекав мене внизу сходів, які вели до вхідних дверей квартири. Містер – величезний сірий кіт. Я маю на увазі величезний. Є собаки меншого розміру, ніж він. Містер важить трохи більше тридцяти фунтів, і на його тілі немає зайвого жиру. Я думаю, що, можливо, його батько був диким котом або рисю чи щось таке. Приблизно за три роки до цього я знайшов містера в сміттєвому баку нявкаючого кошеня з відірваним собакою або машиною-хвостом. Я ніколи не був упевнений у цьому, але містер ненавидів і те, і інше, і або нападав, або втікав від них, як тільки бачив. Містер знаходився у мене на реабілітації своєї гідності протягом наступних кількох місяців, і незабаром прийшов до думки, що він є орендарем квартири, а я той, кого можна ледве терпіти, але все ж ділитися простором. Саме зараз він підвів очі й роздратованим тоном глянув на мене. «А я думав, що у тебе гаряче побачення», – сказав я. Він підійшов до мене і грайливо протаранив плече моє коліно. Я помахав рукою, щоб не втратити рівновагу, і відімкнув двері. Містер, виблискуючи гордістю, увійшов ще до того, як я зробив крок всередину. Моя квартира — це студія. Одна невелика кімната з міні-кухнею в кутку і каміном з одного боку. Є двері, які ведуть до іншої кімнати, моєї спальні та ванної кімнати, і ще люк в підлозі, який веде до підвалу, де я тримаю лабораторію. У мене є речі досить сильно фактурні. На підлозі є кілька килимів, гобелени на стінах, колекція дрібничок і дивацтв на кожній поличці, посух і меч тростина в кутку, а також кілька опухлих книжкових полиць, де я дійсно одного дня наведу лад. Містер підійшов до свого місця перед каміном і зажадав тепла. Я роздмухав багаття і запалив лампу. О, у мене є звичайні світильники і таке інше, але вони так часто псуються, що не варто їх вмикати. І я навіть не збираюся ризикувати з газовим обігрівачем. Я звик до простих речей – каміна, свічок, ламп. У мене є спеціальна вугільна плита з витяжкою, що виводить більшу частину диму, хоча весь дім все одно трохи пахне дров'яним димом і деревним що щоб я не робив. Я зняв куртку і дістав важкий фланелевий халат перш ніж спуститися в лабораторію. Ось чому чарівники носять мантії, клянусь вам. Просто в лабораторії занадто пекельний холод, щоб обходитись без них». Я спустився по драбині до лабораторії, несучи з собою свічку, і запалив у кутку кілька ламп, пару пальників і керосиновий обігрівач. Світло явило довгий стіл у центрі кімнати, інші столи проти трьох стін навколо нього, а також чіткий простір в одному кінці кімнати, де на підлозі змонтовано латунне коло, закріплене в цементі болтами. Полиці над столами були переповнені порожніми клітками, коробками, банками, контейнерами всіх видів, парою незвичайних рогів, декількома хутряними шкурками, затхлими старими книгами, довгим рядом зошитів, наповнених моїм власним тісним письмом і вибіленим до близку людським черепом. «Боб!» Покликав я і почав робити місце на центральному столі, скидуючи коробочки, продуктові мішки та прибирати пластикові стаканчики біля латунного кола на підлозі. Мені потрібен був простір для роботи. «Боб, прокидайся!» Хвилина мовчання, і я почав діставати з полиці якісь речі. «Боб!» – сказав я голосніше. «Давай, Ноледацюго!» ну, у порожніх очницях черепа з'явилася пара жовто-гарячих вогників, мерехтливих, як полум'я свічок. «Недостатньо!» – сказав череп. «Що я мушу прокинутися? Доводиться прокидатися від образ і звинувачень. Що з тобою таке трапилось, що ти мене ображаєш?» «Досить скиглити!» – весело сказав я йому. «У нас є робота!» Боб Череп щось пробурчав, здається, старофранцузькою, хоча я перестав розуміти слова, коли він переліковував до анатомічних неймовірних здібностей снігорів. Потім, позіхнув і гримнув кістрявими зубами, коли закривав рот. Боб насправді не людський Череп. Він дух повітря, схожий на Фею, але інший. Він зробив собі резиденцію всередині черепа, який був підготовлений для цього кілька сотень років тому, і його робота полягала в тому, щоб пам'ятати речі. Зі зрозумілих причин я не можу використовувати комп'ютер для зберігання інформації і відстеження повільно мінливих законів квазіфізики. Ось чому у мене є Боб. Протягом багатьох років він працював з десятками чарівників. І це дало йому величезний репертуар знань і справді зухвалий характер. — Чортові чарівники! — бурмотів він. — Я не можу заснути, тому ми зваримо зілля. Добре? — Мовляв, у мене є вибір, — сказав Боб. — Це з якої нагоди? Я швидко розповів Бобові про всі події дня. Він присвиснув, це непростий трюк без губ, і сказав. — Звучить загрозливо. — Воно і справді загрозливо, — погодився я. — Скажу от тобі що, — сказав він. — Випусти мене на прогулянку, і я розповім, як з цієї ситуації виплутатися. Це змусило мене насторожитися. — Бобе, я тебе одного разу випускав вже, пам'ятаєш? Він мрійливо кивнув головою і поскріп під по дереву. «Дівочий гуртожиток, пам'ятаю!» Я пирхнув і почав кип'ятити воду над однією з конфорок. «Ти ж повинен бути духом інтелекту. Не розумію, чому ти такий одержимий сексом?» Голос Боба став обережним. «Це академічний інтерес, Гаррі. «А, так? Знаєш, я не думаю, що справедливо із академічного інтересу підглядати за чужими домівками». «Зачекай, ну, хвилину! Мій академічний інтерес – не просто підглядати!» Я підняв руку. «Помовч! Я цього чути не хочу!» Він хрюкнув. «Ти спрощуєш всі причини моїх вчинків, Гаррі! Ти ображаєш мою мужність!» «Боб!» – сказав я. «Ти – череп! У тебе немає ніякої мужності, щоб її ображати!» «Ах, так!» Боб, здається, кинув мені виклик. «Ображаєш мене, говорячи про себе, Гаррі? Ти і коли в був на побаченні, га? У більшості чоловіків є інші справи, ніж грати вночі з хімічними наборами. Власне кажучи, сказав я йому, я йду на одне в суботу ввечері. Очі Боба мерехтнули від помаранчевого до червоного. «Оу, вона гарненька?» Смаглява шкіра сказав я. Темне волосся, карі очі, ноги, за які вмерти можна, розумна і сексуальна до неможливості. Боб розсміявся якось хтивенько. Думаєш, вона хотіла б побачити лабораторію? Ти все про одне й теж. Ні, серйозно, сказав Боб. Якщо вона така чудова, нащо ти їй здався? Ти не зовсім сергавейн. Настала моя черга парувати репліки. Я їй подобаюсь, сказав я. Це настільки неймовірно. Гаррі, протягнув Боб. Його очі самовдоволено мерехтіли. Те, що ти знаєш про жінок, можна записати на одному листочку. Я на мить подивився на Боба і з дещо гнитючим відчуттям зрозумів, що череп, мабуть, правий. Не те, щоб я зізнався йому про це колись. «Ми робимо зілля в течії, сказав я йому. «І я не хочу всю ніч тут простирчати, тож давай ми візьмемося за роботу, так? Я пам'ятаю лише половину рецепта. Краще вже зварити два, якщо ти робиш одне, Гаррі. Ти це знаєш». «Це правда. Процес перемішування алхімічного зілля в значній мірі складається з спостерігання, кіп'ятіння і очікування». Завжди можна лишити одне настоюватися і зайнятися іншим. Іноді навіть можна робити три водночас. Хоча це трохи втомливо. Гаразд, зробимо парочку однакових. «Оближ!» – озвався до мене Боб. «Це нудно! Слід розім'ятися! Спробувати щось новеньке!» «По типу?» Очниці Боба весело замерехтіли. «Любовне зілля, гарі. «Якщо ти мене не випускаєш, принаймні дозволь мені його зробити. Клянусь духом, я знаю, як можна використовувати його вірно, і до того ж...» «Ні», – твердо сказав я. «Ні за що, ніякого любовного зілля». «Добре», – сказав він. «Тоді ні любовного зілля, ні зілля втечі теж». «Боб», – сказав я застережливо. Очні вогні Боба підморгнули. Я захарчав, бо втомився і розлютився, та із-за кращих обставин я не зовсім приємна особистість. Я підійшов, підхопив Боба за щелепу і потряс його. «Ей!» hey! – вигукнув я. «Боб, ти мені допоможеш!» Або я візьму цей череп і кину в найглибший колодязь, який зможу знайти. «Клянусь тобі!» Я запхну тебе кудись, де ніхто більше ніколи не зможе тебе знайти. Очі Боба на мить замерехтіли. А от ніфіга, я занадто цінний. Потім знову згасли. Я стиснув зуби і примусив себе не розбивати череп на маленькі шматочки об підлогу. Потім глибоко вдихнув, використовуючи роки чаклунських тренувань і контролю, щоб не влаштувати істерику, і все ж не розбив цього милого духа на маленькі шматочки. Замість цього я поклав череп назад на полицю і повільно порахував до тридцяти. Чи міг я зробити зілля самостійно? Напевно, міг би. Але у мене було відчуття, що воно матиме не зовсім той ефект, який я хотів. Зілля – то складна справа, і набагато більше складалося з точних деталей, ніж з емоцій, як закляття. До того ж, те, що я зроблю у любовний зілля, не значить, що доведеться його використовувати, вірно? Строк придатності у нього два-три дні, можливо, до вихідних. І ніяких з того ж неприємностей не буде. Я намагався раціоналізувати всі свої дії». Зілля заспокоїло б Боба і доставило б йому якийсь збочений кайф. Любовний зілля найдешевше в світі, тому це не коштувало б мені занадто дорого. І, подумалось докупи, якщо Сьюзен попросить мене про якусь демонстрацію магії, як вона завжди це робила, то завжди можна... Ні, от це вже занадто. І схоже на зізнання собі, що я не можу змусити жінку подобатися мені самостійно, і буде несправедливо по відношенню до цієї жінки. От чого я хотів, так це зілля втечі. Можливо, мені воно знадобиться у п'янки, і можна використати його, якщо дійде до найгіршого і доведеться тікати від Моргана та Білої Ради. Я відчував би себе набагато краще, якби мав зілля втечі. Гаразд, Бобе. Твоя взяла. Ти виграв. Ми зробимо їх. І те, і інше. Гаразд. Світло очей Боба обережно блимнуло. Точно. Ти зробиш любовне зілля точнісінько, як я скажу? Хіба я не завжди роблю зілля, як ти кажеш, Боб? А як щодо того дієтичного зілля, яке ти готував? Гаразд. Той раз був помилковим. А антигравітаційне зілля, пам'ятаєш? Так, ми полагодили підлогу, і нічого страшного не трапилось. А ще! Добре, добре, прогорчав я. Не чухай мої болячки, а тепер давай рецепти. І Боб видав їх в доброму гуморі, і наступні дві години ми робили зілля. Вони всі робляться майже однаково. Спочатку потрібна основа для формування необхідного рідкого вмісту потім щось, щоб залучити кожне з почуттів, а потім щось для розуму і щось для духу. Всього вісім інгредієнтів, різні для кожного зілля і для кожної людини, яка їх виготовляє. Боб мав багатовіковий досвід і міг скомбінувати найкращі компоненти для даної людини, щоб зробити найліпше зілля. Він мав рацію щодо того, що називався безцінним ресурсом. Я ніколи навіть не чув про дух з досвідом Боба, і мені пощастило мати такого. Однак це не означало, що я не хотів час від часу розбити цей його череп. Зілля втечі було виготовлено в основі з восьми унцій діятколи. Ми додали краплю моторного масла для запаху і нарізали пташине перо крихітною стружкою для тактильності. Далі пішли три унції покритих шоколадом зерен еспресо, перетертих в порошок. Потім потрібний квиток на автобус, який я ніколи не використовував для розуму, і маленький ланцюжок, який я розірвав для серця. Я розгорнув чисту білу тканину, де шматками зберігалася мерехтлива тінь саме для такого випадку, і кинув її в варку. Потім відкрив скляну банку, де тримав шум мишечих лапок, і вистукнув цей звук у склянку, де назрівало зілля. — Ти впевнений, що це спрацює, Боб? — А вже ж! Це суперецепт, знаєш. Пахне жахливо. Вогні Боба мерехтіли. Зілля зазвичай так і пахнуть. І що воно робить? Це надшвидкісна чи телепортаційна версія? Боб закашлявся. Ну, трохи і того, і іншого насправді. Вип'єш його і перетворишся на вітер на декілька хвилин. Вітер? Я подивився на нього. Я про таке не чув Боб. «Ну, хто тут повітряний дух, зрештою?» Сказав мені Боб. «Все буде нормально! Повір!» Я буркнув і поставив перше зілля закипати. А потім почав наступне і сильно завагався після того, як Боб сказав мені перший інгредієнт. «Текіла?» Скептично запитав я. «Ти впевнений у цьому?» «Я думав, що основою для любовного зілля має бути шампанське». «Шампанське?» Текіла. «В чому різниця, якщо це знижає супротив?» – сказав Боб. А, «Я думаю, що це дасть нам результат <кхм> слабший». «Е, хто тут дух пам'яті? Я чи ти?» «Ну, хто має тут весь досвід роботи з жінками? Я чи ти?» «Боб, гарі!» – почав нотацію Боб. Я спокушав пастушок, коли ти не був і близько в очах свого прадіда. Я знаю, що роблю. Я зітхнув, занадто втомлений, щоб сперечатися. Гаразд, добре, господи, ти кіла. Я дістав пляшку, відміряв вісім унцій у мензурку і глянув вгору на череп. Правильно, тепер три унції темного шоколаду. Шоколад? Я навіть перепитав. Всі кийці люблять шоколад, Гаррі. Я бурмотів більше зацікавлений обробкою, ніж будь-чим іншим, і відміряв інгредієнти. Те ж саме я зробив із краплею парфумів, якась імітація іменного бренду, яка мені сподобалася, унцією подрібненого мережева і останнім зітханням на дні скляної банки. Я додав до суміші трохи свічок, і вона набула рум'яного золотистого сяйва. «Чудово!» – сказав Боб. «Круто виходить! Гаразд! Тепер додай попіл пристрасного любовного листа!» Я морхнув черепу. «Е, Боб, у мене таких не валяється!» Боб пирхнув. «Як я не здогадався! Поглянь на полицю позаду мене!» Я таки зробив та знайшов там пару любовних романів. Їх обкладинки привертали увагу оголеними тілами. «Гей, ти де їх взяв?» «Мій останній вихідний», – безтурботно відповів Боб. «Сторінка 174, абзац, який починається з її молочно-білі груди. Виривай цю сторінку, спали та додай попіл». Я закашлявся. «І це спрацює?» «Гей, жінки в захваті від таких книжок. Повір!» «Добре», – зітхнув я. Це духовний інгредієнт. Ага, сказав Боб. Він від хвилювання гойдався туди-сюди на щелепних кістках. Тепер лише чайна ложка порошкоподібного діаманта, і ми закінчили. Я протер очі. Діамант? У мене немає діамантів, Боб. О, я зрозумів. Ти дешевий, тому не подобаєшся жінкам. Коротше. «Просто розірви п'ятихатник на шматочки і вкинь туди!» Купюру в 50 доларів? Я знову перепитав. «Гроші?» – сказав Боб. «Дуже сексуальні!» Я пробурмотів і дістав з кишені останню п'ятидесятку, подрібнив і додав, щоб завершити зілля. А от наступним кроком було те, над чим треба попотіти. Як тільки всі інгредієнти змішаються разом, Треба проштовхнути через них достатньо енергії, щоб активувати. Важливими є не фактичні фізичні інгредієнти, а значення, яке вони несуть. Значення, яке вони мають для людини, що робить зілля, і для тих, хто буде його використовувати. Енергія для магії надходить з багатьох місць. Наприклад, з особливого місця, зазвичай якогось вражаючого природного, наприклад, гори Сент-Хелленс, або Олд Фейтфула, Гейзера у Йолустоуні. Може також з якогось осередку, як Стоунхендж, тільки у великих масштабах, або зсередини людей. Найкраща магія приходить зсередини. Іноді це просто чисті розумові зусилля, сира сила волі. Іноді це емоції і почуття. Всі вони є життєздатним трутом, який можна використовувати для добування магічного вогню. Я назбирав багато проблем, щоб підживляти магію, багато роздратування і один пекельний котел впертості. Я повторював необхідну квазілатинну літанію над зіллям знову і знову, відчуваючи своєрідний опір поза діапазоном фізичних почуттів, але тим не менш робив все успішно. Я зібрав усі свої хвилювання, гнів та впертість, та кинув їх усіх в цей опір однією великою кулею, формуючи їх силою і тоном моїх слів. Магія залишила мене в раптовій хвилі, як глечик, що різко спорожнів. «Люблю цю частину!» Сказав Боб в той момент, як обидва зілля вибухнули в клубки зеленуватого диму і почали пінитися над верхівкою мензурок. Я майже висів на табуретці і чекав, доки зілля дійдуть. Вся сила пішла з мене, втома наростала, як вантаж цегли на плечах. Після того, як піна вляглася, я нахилився і налив кожне зілля у індивідуальну спортивну пляшку, а потім дуже чітко позначив контейнери постійним чарівним маркером. Я більше не ризикую не підписувати, щоб не переплутати зілля, Ну, ще з часів інциденту з тоніком невидимості волосся, коли я намагався відростити пристойну бороду. «Ти не пошкодуєш про це, Гарі! запевнив мене Боб. «Це найкращі зілля, яке я коли-небудь робив!» «Це я зробив, а не ти!» – прогарчав я. Я справді був виснажений, тепер занадто втомлений, щоб дрібні турботи, такі як можлива страта, утримували мене від ліжка. «А вже ж, звичайно!» – погодився Боб. «Як скажеш, Гаррі!» Я обійшов кімнату, загасивши все освітлення і керосиновий обігрівач, потім піднявся по драбині назад в підвал, не сказавши на добраніч. Боб щасливо і хтиво посміювався мені в спину. Я, можна сказати, спіткнувся об і впав у нього. Містер завжди залазить слідом і лягає спати під ковдрою у ніг. Я дочекався, і через кілька секунд він з'явився, влаштувався і замуркотів як мініатюрний підвісний мотор. Я намагався скласти маршрут на наступні пару днів через серпанок виснаження. Поговорити з вампіресою, знайти зниклого чоловіка, уникнути гніву білої ради, знайти вбивцю. Перш ніж він знайде мене. Неприємна думка, але я відкинув усі турбування, згорнувся калачиком и заснул.